ikke en skid om, men heldigvis har jeg allieret mig med Søren Hanover Klarsen, som er professor i filosofi ved Syddansk Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Hej Søren, og velkommen til. Tak. Nå, men Søren, jeg har jo det her problem, og jeg skal lave en fremlæggelse om realisme. Du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvad er realisme? Ja, hvis vi lige kan være sikre på, at det er realisme i filosofi, vi taler om, fordi realisme er et ord, der bruges på rigtig, rigtig mange måder, men, men hvis det er filosofi, vi taler om, og det går ud fra, at det er her, det er det, det er så øhm, kan man sige, så er realisme det synspunkt, at noget findes uafhængigt af, hvordan vi opfatter det, uafhængigt af, hvordan mennesker opfatter det. Og for det meste i filosofien, eller sådan klassisk, der har man diskuteret, hvorvidt hele omverdenen, hvorvidt den findes, uafhængigt af hvordan vi opfatter den. Det, det, det klassiske realismespørgsmål, og det knytter sig til noget, man kalder omverdensproblemet, ikke? hvor nogen siger, jamen selvfølgelig findes der en fysisk verden, den, som er mere eller mindre som den er, øh, og, og, og den er ikke påvirket af, hvordan vi opfatter den. Og så er der nogle andre, der siger, nej, nej øh, det er faktisk afgørende, at vi oplever tingene på en bestemt måde, at vi begriber dem på en bestemt måde, og det er så dem, man typisk kalder antirealister. Men øh, realisme bruges også nogle gange på nogle mere afgrænsede områder. Altså omverdensproblemet. det er ligesom det klassiske realismespørgsmål. Men man diskuterer for eksempel også, om der findes sådan noget som moralske normer og værdier, uafhængigt af, hvad vi oplever og hvad vi tænker om det. Om man kan være realist på faktisk rigtig, rigtig mange forskellige områder. Okay, så øh, altså realisme er det her med, at der er altså ting, der bare er her. Som vi, ja, ja, som vi ikke ja, ja. kan modsige. Ja. Altså, vi kan ja, modsige, at du og jeg sidder eller, og taler sammen. Eller, ja, vi, vi kan godt modsige det, men, men, men tingene er sådan set ligeglade. De er der, Æ, under anden, de er der, hvad enten jeg kan lide det eller ej, eller mener, at de er der eller ej. De, de er der, fordi de er der. Det er realisme. Og det, det, det, det er godt, du spørger sådan, fordi øh, øh, der findes jo mange forskellige slags ting, og det er det, jeg mener, når jeg siger, at man kan være realist om forskellige ting. Ikke? Altså, man kan godt sådan set være realist om det hele, men de fleste filosofer de vil sige, at jeg er realist om for eksempel den fysiske omverden. Og så vil de måske sige sådan noget som humor, hvad der er sjovt. Det er de måske ikke så realistiske med hensyn til. Det, det siger de måske. Det mere et spørgsmål om, hvordan man opfatter det. Så hvis vi, hvis jeg prøver at tage det hen, hvis du og jeg sidder til et fodboldkamp, mm. og vi ser en, jeg ja, fodboldkampen, og jeg siger til min, og jeg siger til dig det er en fed fodboldkamp, så siger du, ja. nej, det er en fed baseballkamp. Ja. Så er du antirealist, og jeg er realist. Er det sådan, jeg kan sætte det op? Næh, fordi vi, vi kan forstå den situation, både realistisk og antirealistisk. Hvis man er realist, så siger man, så er der ét rigtigt svar på det her spørgsmål. En af os tager fejl, fordi det er et faktum ude i verden, øh, om det er en god fodboldkamp eller ej. Det vil realisten sige. Antirealisten vil sige, at vi kan sådan set godt begge har ret, fordi vi har nærmest hver vores fodboldkamp, øh, Vores fodboldkamp den er simpelthen et produkt af, hvordan vi opfatter den. Men hvad, hvis, du, hvis du siger til mig, at det er baseballkamp, så er det jo ikke. Så er du vel ansigt, oh, Ja. det Ja, altså... Ja, altså... Hvis hvis det så bliver en baseballkamp, hvis det er en baseballkamp, øh, simpelthen fordi jeg siger det, øh, så er jeg antirealist. Men igen, en realist vil jo sige, at det drejer sig ikke om, hvad vi siger om tingene, eller hvad vi mener om tingene, det drejer sig om, hvorvidt de er. Og jeg er bare gået galt i byen, hvis øh, jeg er gået til en fodboldkamp og siger, at det er en baseballkamp. Det er realistens synspunkt. Kan du kort opsummere realismets historie så? Sådan. Ja, altså man har diskuteret hvorvidt verden er afhængig af vores måde at opfatte den på, lige så længe, der er filosoferet, og også uden for den vestlige filosofi, for eksempel i den indiske filosofi, er det et meget stort tema, og de gamle grækere havde også fat i det, men problemet, det bliver for alvor sat på dagsordenen med en tysk filosof, der hedder Kant, som lever i 1700-tallet, og som sådan ret provokerende hævder, at det vi opfatter som virkeligheden, og også det vi beskriver med vores Teorier, det er slet ikke virkeligheden, som den er i sig selv. Det er sådan set udtryk for vores måder, vores grundlæggende måde at opfatte virkeligheden på. Og man kan sige, at med Kant, så bliver realismen for alvor problematiseret, og der altså kommer virkelig et alternativt synspunkt på banen, og det er for alvor der, at den moderne diskussion den opstår så i det i, i 1900-tallet bliver diskussionen i høj grad ført som en diskussion om hvilken rolle sproget spiller. Hvor mange også kritiserer realismen for ikke at tage højde for at vi forstår virkeligheden ud fra vores sprog. Og så kan det måske nævnes at nogle nyere diskussioner som ikke bare er filosofiske, men de er også filosofiske, som for eksempel spørgsmålet om hvorvidt køn findes, så, eller hvorvidt køn er noget biologisk, noget givet, eller hvorvidt køn er noget, vi konstruerer, eller nærmest bestemmer, lidt afhængigt af, hvad vi hver ser og synes, vi vil være. Det er faktisk også kapitler i realismens historie, fordi øh, det ene synspunkt, at køn findes, måske sådan noget biologisk, det er et realistisk synspunkt, og det andet synspunkt, køn er konstrueret, det er et antirealistisk synspunkt. Okay, og det er jo, det er jo virkelig spændende, det er så, at øh Altså det moderne, altså mest måske moderne spørgsmål i, i realismen, det handler om, hvorvidt at der er to køn, eller der er flere. Det er i hvert fald et, det er et populært spørgsmål. Det er noget, der diskuteres ja. meget. Jeg vil ikke sige, at det sådan filosofisk set er, det vigtigt, altså det er et vældig vigtigt samfundsmæssigt spørgsmål. Jeg vil ikke sige, at det er det vigtigste spørgsmål, men, men det er det mest markante eksempel på, hvordan man i dag diskuterer henholdsvis realistisk og interrealistisk. Hvor er det store vendepunkt ved realismen ifølge dig så? Der er nok et par vendepunkter. Jeg nævnte uh, Immanuel Kant som en, der sådan, ja. ligesom, sætter sagen på spidsen, uh, og, og, og hævder det faktisk er rigtig meget, der tyder på, at uh, realismen ikke har, har meget på sig. Så man, altså man kan sige, at med Kant bliver realismen virkelig problematiseret, og det er så et vendepunkt. Ja. Og det andet vendepunkt var jeg også inde på. I 1900-tallet, der uh, uh, sætter man fokus på sproget, og sprogets betydning, og skærper måske egentlig kravene til realismen og giver den særlige vanskeligheder. Hvis jeg lige kan snige et tredje vendepunkt med, ja. så vil jeg sige, at i de sidste 20, 30, 40 år i filosofien, der er det faktisk igen blevet lidt mere almindeligt, at, at være realist slet og ret. Altså realistiske synspunkter er ret populære i filosofien. De er måske mindre populære uden for filosofien, men ja, det er, jo, det er en anden historie, så sådan er det tit. Kan det ikke være et vendepunkt det her med kønsdebatten også i, i realismens historie? Jo. Øh, på, altså, nu er det blevet så populært nemlig at snakke om det, og det her med, at det er måske blevet et tydeligere skæld mellem antirealisterne og realisterne. Det er et markant eksempel på, øh, altså, på hvordan realisme og antirealisme ligesom altid er på spil. Det er et eksempel på, at det er blevet tydeligt. Det er nok stadigvæk kun et eksempel at mange andre. ikke. Jeg kunne også nævne en diskussion om, hvordan man skal forstå naturvidenskaben, som også stadigvæk er ret voldsom. Nogle mener, at naturvidenskab er bare udtryk for, hvordan vi tænker og oplever, og andre mener, at der findes måske en kvantevirkelighed, eller findes en virkelighed bag om vores fysiske beskrivelser af den. Så der er mange markante udtryk, men kønsdebatten er nok bare det mest populære og det mest synlige i Hvorfor er det vigtigt at lære om realisme? Det er fordi rigtig, rigtig mange diskussioner, som vi ikke kan undgå at beskæftige os med, når vi fx taler om kønsdebatten, de er i virkeligheden også diskussioner om realisme og antirealisme, så hvis vi ligesom vil til bunds i diskussionerne, og hvis vi vil være godt klædt på til at argumentere vores synspunkter, så skal, vi, så skal vi kende realisme og også modpolen antirealisme. Øh, ja, og øh, det er også vigtigt at øh, kende realisme og antirealisme og kende de begreber, øh, når vi skal arbejde med videnskabelige teorier og videnskabelige metoder, fordi øh, hvordan man arbejder med metoderne og også hvilke metoder man benytter sig af, det afhænger også meget af, om man har et realistisk eller antirealistisk udgangspunkt. Ikke? Altså hvis jeg mener, at det jeg beskæftiger mig med, det er bestemt af, hvordan mennesker opfatter det, så vil... Øh, humanistiske metoder og måske også samfundsvidenskabelige metoder, de vil nok være et godt bud på, hvad der skal bruges. Hvis man har et mere realistisk øh, syn på sagen, for eksempel mener, at køn er noget biologisk, så vil naturvidenskabelige metoder nok være mere øh, passende. Så, så det betyder rigtig meget for, øh, hvad vi vælger af metode. Kan man være realist omkring noget og antirealist om noget andet, eller er man bare... Ingenting. Rigtig godt spørgsmål, fordi jeg vil sige, man bør, næst, man bør nok ikke være realist om det hele. Man bør netop differentiere, ikke? og der, altså, de fleste er jo nok mere realister om sådan de fjerne og dybe ting i virkeligheden, altså i himmellæmerne og atomerne, og netop det, som naturvidenskaben typisk beskæftiger sig med. Det kan man også være antirealist om, men der er ikke så mange, der er det. Og jo, længere, længere måske. Ja, nja, det Ja, der, der er stadigvæk en del, der er antirealister, også med ja. hensyn til den fysiske virkelighed, men det er et mindretalssynspunkt. Mm. Jo tættere vi kommer på den menneskelige virkelighed, øh, ja, samfundsfænomener, og det var jeg lidt inde på også, altså hvordan, eller ja, ting vi måske betragter som smag og behag nærmest, jo vanskeligere bliver det at være realist. Der er ikke så mange, der er realister med hensyn til humor. Der er nogen, mange vil nok sige humor, altså hvad, hvad der er morsomt. Det er ikke en uafhængig kendskærning. Det, det, ja, det er humor for dig, hvis du synes, det er sjovt. Det er humor for mig, hvis jeg synes, det er sjovt jeg er faktisk personligt realist med hensyn til rigtig, rigtig mange ting, så jeg er måske lidt en sjældent fugl i den retning, at jeg er ikke realist over hele banen, men jeg mener, at ja. man skal give realismen en chance på mange områder. Jeg mener ikke, at gamle Dirk Passer-film, for eksempel, hvis nogen kender dem, det er der sikkert ikke så mange, der gør i dag, men man støder af at se på dem alligevel. Fald på jeg, hælen humor. Jamen, jamen, jeg mener bare ikke, de er morsomme, så hvis nogen synes, de er morsomme, så tager de fejl. Så, og det, det, kan, det kan man give mig ret i eller, eller ikke, men det er i hvert fald udtryk for realisme med indsyn til humor, så man kan godt være realist med indsyn til humor også. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om realisme? Altid, når vi taler filosofi, så er begreber vigtige, og det står allerøverst ikke, og definitioner af begreber. Så før du går videre med at fremlægge realismen, så får defineret, hvad er realisme, ikke? Altså det synspunkt er at noget eksisterer, hænger af, hvordan vi opfatter det punktum. Godt. Den anden ting er jo så, at realismen har en historie, ikke? Og den kommer under pres, at man i filosofiens løb bliver mere og mere opmærksom på, at opfattelse og begreber og sprog spiller en rolle, så antirealismen den får vind i sejlene. Den tredje ting er, som vi talte om, at øh, man skal være præcis med hensyn til, hvad man er realist om. Det er ikke et spørgsmål om realisme eller ej, sådan over hele banen. Det er et spørgsmål om, er man realist med hensyn til det, naturvidenskaben handler om, er man realist med hensyn til køn for eksempel, er man realist med hensyn til kunst og moral, er man realisme med til humor, som jeg nævnte som eksempel lidt ude på den anden fløj. Så det skal man være ops på. Altså, hvad, hvad er det for et område, vi taler om? Så et, det er begrebsafklarelse. Ja. Fortæl, hvad realisme er. Ja. To, der ser det som at også lige snakke lidt om det her med antirealisme, den her ja. modpol, der er. Ja, ja, ja. Og tre, så handler det om, hvad, altså, hvilken ting er det, realisme snakker vi om? For der findes uendelige mange ting, man kan snakke om realisme med. Ja. Omkring. Ja. Er der øh, noget, vi mangler at komme ind på, Søren? Nej. Jamen, øh, tusind tak, fordi du vil komme og hjælpe mig med min fremlæggelse. Hvis I har en idé til et emne, vi skal se nærmere på i Leks så kan I altid skrive til mig på Instagram. Her hedder jeg Markus Siklund. Held og lykke med opgaven derude. Har I brug for mere info, kan I altid gå på lex.dk, øh, Danmarks nationalleksikon.